Horralako ekinmenetan beti hartzen dugu parte eta hau beste bada, eta uste dut beharrezko dela olako ekinmenetan parte hartzea, e, azken finean gure eskudago esatu unduen bezala, ba, gure herria horrera nahi baldin badugu eman, ba, gure eskudago eta olako ekinmen politietan parte, partetuin berda, eta herria dakalako azkeneko hitza, horretik aneturrik eragunera. Eta ba, e, ma gainera bidazoaren bi hertzeetan, ez da? Ba, e, gainera politxea, horrek bueno, dakan esan nahi erekin, ba, iparreletago alde batzen dituen ekin batekin, gauez, eta bueno, e, Bada beste beste motetako ekintzak ba hau alarrikatzeko oso politia bai. Gure esku dago ekimena asfaltetik jarraitzen dituz, egon nintzen eta egia esan duela gutxi ikusi nun Facebooken hau antolatzen zala eta ba hori e, jendetza egiteko. Bai. Eh irungo azaratsu irundarra. Parekin Hernani ustetintzala urtean eta esan dezue eskerrak endailan egin dala eta ola irungoak badakago lekuan ora etortzeko. Bai, bai ta bian ere parean hor dira. Ba jazen badao den.